І вона побачила, як повільно проходить перед нею спочатку Вася, що дбайливо підтримує ліку. Потім білявий спортсмен із блакитними очима. За ним Славчик, самовдоволено усмішливий. Він недбало веде в танці Олену. І нарешті він. Чи його обличчя вона ніколи не могла роздивитись у вісні. А він, як завжди, лагідно обіймав її за плечі, і від цього на душі в неї ставало так спокійно, і почувалася вона такою захищеною та впевненою у своєму щасті, якою не була ще ніколи в житті. Розділ дев'ятий От і правильно зробили, що мене послухалися. Ну кому потрібне те весілля взимку в Києві? У селі будемо самі собі господарі, ні в кого нічого просити не треба. Зробимо все не гірше, як у людей. Катерина Михайлівна, Славчикова мати і майбутня свекруха Олени швидко та вміло поралася з тістом, вирішивши з нагоди травневих свят напекти пиріжків. Може, кума в гості загляне, то буде чим почастувати, та й самі ввечері посидимо за столом. Тобі, Олено треба поправлятися, он яка худа. Нічого. Вийдеш заміж, швидко гладкою станеш, між тим казала вона майбутній невістці. Олена сиділа поруч на стільці й чекала Славчика, котрий вдягався в кімнаті. Молоді, як називали їх тепер Катерина Михайлівна, збиралися з'їздити у центр, погуляти по святковому місту, сходити в кіно. Нарешті настала справжня весна, і сидіти вдома ніяк не хотілося. «Поставимо курені в саду», – Катерина Михайлівна енергійно розкачувала тісто, а тим часом обговорювала майбутнє весілля. Наверимо холодцю, наробимо кров'янки, самогонки наженемо. Та хіба ж у Києві таке весілля справиш? А в селі спокійненько все наготуємо, все буде своє, та й сусіди допоможуть. Багате весілля – багате життя». «Давайте я поки листи змажу», – знову підвелася з табуретки Олена, бо Славчик усе ще не виходив, їй ніякого було сидіти без діла, колись викруха така заклопотана. «І навіть не торкайся!» – Катерина Михайлівна усією своєю далеко не статурою заступила Олені шлях до плити. «Ідіть собі, гуляйте поки що. Напрацюєшся ще!» От після весілля у тебе в школі канікули почнуться. Приїдете до мене в село, робота знайдеться. Так-так, звичайно, приїдемо. Збентежена, що свикруха так упевнено планує за неї її відпустку, промовила Олена. Приїдете, помітивши спонтеличення майбутньої невістки, підтвердила Катерина Михайлівна. Куди дінетеся? Зима довга, їсти щось треба. А Славчик любить і огірочки солоні, і помідорчики, сальце, кров'яночку до борщику. А де це все взяти? Та й трошки попрацювати треба влітку, щоб узимку було що їсти. Кров'янка? до кухні зайшов Славчик у новій сорочці зі староно укладеним мокрим гребінцем чубом. Де тут кров'янка? Ну дайте шматочок скуштувати. А ні, синочко. Кров'янка вже буде на вашому весіллі. Заколимо свиню, тоді наробимо і кров'янки, і холоцю, а допоки зачекай. Гаразд, зачекаємо. Славчик картинно подав Олені руку. Ходімо, лялечко, сяйнемо красою на людях. Його обличчя розпливалося в широкій усмішці. Очі примружилися. – Ідіть, ідіть, погуляйте, а потім приходьте вечеряти, – проводжала молодих Катерина Михайлівна. Олена посміхнулася якомога привітніше, подякувала за запрошення на вечерю, і вони зі Славчиком рушили до виходу. Перспектива справляти весілля в селі зовсім не тішила Олену. Вона знала, що таке сільське весілля. Маленькою часто їздила до бабусі, батькової мами. В гурті з іншими дітьми бувала на місцевих гулянках. Тоді, а в дитинстві, Такі всенародні застілля їй дуже подобалися, на них було весело, галасливо, збиралося все село, грали троїсті музики. Окрім неодмінних гармошки чи баяна, був і ударний інструмент, голосний та даренчливий бубон із дзвіночками і маленькими мідними тарілочками. Найпевніше його використовували винятково для більшого шуму. Селяни витанцьовували від душі. А потім за столом, сильними потужними голосами, самі співали народні пісні. І так до пізньої ночі. А на ранах знову можна було бігти в хату, де справляли весілля.